Simulativne prirode, to ste sigurno primijetili, to su recimo svjedočanstva. Međutim, ovo što ste dobili juče u njemu i ovo što ste danas dobili, to je cjeloživotna avantura za vas. Znači to je za opetovano čitanje, za dublje razumijevanje i za primjenu i ako to budete činili vaš će duhovni život procvrst. I na tom stablo će početi razi plodove koje nikad niste imali u svom životu Znači, ovaj sama srž, ovo je ono najdublje, najjače Nema dalje od ovog To je ono, kako bi rekao kolega Gdje se vidi razlika između dječaka i muškarca tako da, ja preporučam jučerašnji tekst Za kojeg sam rekao da je djelomično e, uručen Ima još do kraja, uglavnom samo stihove Oni koji to svladaju Na način da jedno vrijeme žive po tome Slobodno mi se javite pa ćete dobiti cijeli tekst Nema razloga sad trpati još dodatno Iako je to sve po pismu Dok niste ove temeljne stvari postavili Temeljne stvari su najbitnije Znači, kad postaviš temelj, onda nadgrađuješ, jel tako? E, nije to u puno riječi Nego je to u duboko shvaćenim riječima U koje se čvrsto vjeruje I živi se sukladno U što je uključeno ispovjedanje tih riječi Znači Isus nije puno govorio Ali što je govorio Govorio je sa vjerom i u sili, I stvari su se događale Pismo kaže jasno i glasno Da mi možemo činiti isto i više Jeron sad prebiva u nama koji smo tijelo njegovo po duhu božjem i nastavlja čenet kroz nas ono što je započeo čenet u tijelu iz Nazareta ja bih htio da razumijete tu sliku od danas mijenjamo neke temeljne pojmove koje ste navikli izgovarati bez puno razmišljanja i nikome ne koriste pa predlažem nešto, ali nije nužno I niti je pogrešno ono što ste do sad govorili Ali ja vam dajem razlog zašto to činim, a vi ćete ga, nadam se, shvatit Znači, predlažem da ako ste već primili Isusa Krista Sebe ne nazivate kršćanima Nego kristolikima i to si deom da stanete predogledalo I onda se pitate u svoj iskrenosti U svjesnosti da on stoji pored vas I sluša vas Jesam li Kristu nalik U svom razmišljanju, govorenju i djelovanju To će vas posložiti Znači to je moj predlog Kršćanin više ne znači nikome ništa No ako bi sebe počeli gledat kao Kristolikog I pitat se jesam li Kristu nalik Jer na to sam pozvan ja sam pozvan hodit putem kojim je On hodio prva Ivanova 2.6 Idem li ja tim putem Mislim li ja njegove misli Na što sam pozvan To smo već rekli više puta Ali nikad na odmet Ponovite prva Korinčanima Drugo poglavlje 16 stih kaže Mi imamo misl o Kristovu kako mi to imamo mi o Kristovu Pavle? Pa tako što smo sa oružijem Riječi Bože, silnim, moćnim oružijem koje prodire duboko da dijeli dušu od duha, kičmu od moždine, razotkriva nakane srca i misli našeg uma, razrušile sve sotonske utvrde koje sotona, ne znajući ili znajući za nas misli, izgrade u našem umu i srcu, koje spriječavaju da se probije svjetlo istine, i da on po svojoj riječi ostvari svoje naume u našem životu. Stoga po tim drugim korinčanima deset četiri mi moramo svaku misao jel razumijete što znači svaka misa to znači ono što misliš najprije opće ili generalno usmjerenje I onda pojedinačno usmjerenje onda specifična primjena Dovez do pokornosti Kristu Isusu i onda staneš pred ogledalo, jer ćeš stajati jednog dana pred njegovim prijestoljem I kako je rekla jedna žena u spletu, što se slomila dok je slušala propovjedi Bilo u lažnoj nauci Rekla je, ne, ja ne želim stajati pred prijestoljem i kad me pogleda, pognut glavo Onda staneš pred ogledalo i pitaš se, jesam li Kristu nalik U svom razmišljanju, govorenju i djelovanju jer samo ti mo moć moći prebivati U njegovoj sferi na nebo Što je čisto logično, je tako? Broj dva, zamijenit ćemo riječ crkva <tose> <tose> Za Kristovo tijelo I to u sljedećem smislu Jesam li ja tijelo Kroz koje Krist kao glava Sprovodi ili nastavlja sprovodi svoje naume na zemlje Pustiti zajednice Prvo vidi des, desiti u tijelu Jesi li ud Efežanima 5.30 Mi smo udovi njegovog tijela Jesi li ud Kojeg glava može iskoristiti Za slavu Boga oca? To će vas isto posložiti Ili ti ga staviti na pravo mjesto Jesam li ja tijelo Kroz koje krist glava Može govorit Nastaviti čenet naprijed Što je započeo čenetu tijelu iz Nazareta A treba dovršiti kroz svoje tijelo crkvu To je naravno prijedlog, ali je mudar prijedlog Vama za pomoć Tako da ako se ljudi ne uozbilje što se tiče ovih stvari oni nisu dostojan protivnik Onome koji ide uokolo Kao ričući lav I gleda najprije da proždre kršćane Zato što su ovi drugi već u njegovim raljama Nema što njih proždreć Već su u želucu Prva Petrova 5, 8 kaže A vaš protivnik Protivnik Džavao Ide uokolo kao ričući lav Ne ide kao mica maca Kao kanarinac Ide dao kao chuči lav i gleda koga da proždre ko što vidite oko vas debelo je proždrijetih a vi mu se oduprite oduprite otac ne bi rekao kroz petra da mu se odupremo da mu se ne možemo odupreti bio bi bedast ili nepravedan a vi mu se oduprite čvrste u vjere Čvrsti u vjeri Dobili ste na ovom papiru Od jednog od najvećih ljudi vjere poznatih On je otac pokreta vjere Svi su veliki, učili od njega Dobili ste sedam bitnih stanja svijesti Koje dijete Božje mora imati Da bude pobjednik u ovoj zemaljskoj bitci da u boju vjere kojeg bije prvom Timoteju 6.12 on izvojeva pobjedu jer znate imamo protivnika. Mi ako smo u Kristu ako niste još imate priliku na ovom seminaru, moramo imati svu opremu Božju. Po Efežanima 6 pa onda stihove 13.18 sprem da je taj cijeli dio od 10.18 i govori da se moramo jačati u gospodu i silnoj snazi njegovoje da se mognemo duprije Džavlu i njegovim smicalicama, spletkama, psinama I toga da moramo obuti svu opremu Božju, ne samo japanke Zamislite vani minus 10 i vidite negdje i idete samo u šlafroku Japankama. Što bi mislili o takom čovjeku? Da ga vidite ovako iz... jel tako? OK Točno to ja mislim o ljudima koji su nazovi kršćani i izlaze van bez opreme Božje, oni su zatočeni i to je situacija nažalost u tijelu Hristovo, na nažalost. Znači to stanje svijeste se naziva oprema Božja A ako budete promotrile svaki dio opreme se stavlja putem vjere i mi danas to počinjemo razrađivati s obzirom na ono što nam je uručeno ili ti ga ostavljeno u baštinu po smrti oporučitelja u oporučnom pismu zvanom Novi zavjet jer tamo piše kako smo juče govorile što mi imamo ako smo u Kristu to važi samo za one koji su u Kristu neki su ušli u Kristovo tijelo pa su onda počeli živjeti da ne žive u Kristovom tijelu, nego koji su ušli i ostali u tijelu Kristovom ili žive s njime u zajedništvu. To je bračno zajedništvo koje se posve podudara sa zemaljskim bračnim zajedništvom i onda sve znate da ući u bračnu vezu nije isto što i živjeti u bračnoj vezi i ostati u bračnoj vezi. Statistike su pokazale kad su računali za europsku zajednicu da Hrvatska prednjači u broju rasta u Europe. To ukazuje na stanje crkve u čovjeku jer stanje bračne veze ovisi o stanju crkve, a stanje crkve nije stanje kako žbuka stoji na zgradi crkve, nego stanje vjere i dobročinstva jer to čini crkvu. Vjenčanje u čovjeku između istinske vjere i istinskih dijela ljubavi ili milosrđa se podudara s vjenčanjem Krista i crkve A to se podudara s vjenčanjem muškarca i, i žene Stoga stanje u crkvi Ili kakav odnos imate sa Kristom Jednako stanje bračne sreće Prema tome, mi smo pozvani na zajedništvo s Kristom Jednom kad smo ušli u Njega i svaki ispad iz tog zajedništva je preljub i kažnjava se tako što čovjek biva sam sebe ka, što čovjek sam sebe kažnjava jer odvajanjem od njega i njegove zaštite i njegove milosti on se stavlja direktno pod utjecaj zlik duhova ili negativnih sila koje onda proizvode one negativne učinke u našem životu znači ispočetka ovo što danas počinjemo pričat, pa do kraja važi za one koji su u Kristu i ostaju u Kristu. Da nije dosta samo reći U Kristu sam Sam Isus kaže, neće Pazi, neće Ne možda ako Ak se smiluje netko, ili ako je lijepo vrijeme Neće ući kraljestvo Bože. Je tako kaže? Neće ući kraljestvo Božje svi oni koji mi govore, gospode, gospode Ili Isuse, Isuse, dođete na isto Nego tko Oni koji vrše Volju mog Oca, koji je na nebesima Jer mnogi će u taj dan To je dan kad umireš Dan suda Reč, zar nismo mi u tvoje ime Zloduhe izgonili Prorokovali i mnoga druga čudesa činili A On će im reći On to ne kaže To vam je slika koja ukazuje što se događa u čovjekovoj duši kad živi protivno Božoj volje On to ne može reći On samo izgovara riječi ljubavi On samo prikazuje tu što se događa u vašoj duši Odlazite od mene, ne poznajem vas, zlotvori Oni koji ne vrše volju Božju su zlotvori Ili djeca džavolja, to ćemo danas objašnjavati Znači koji vrši volju Božju, je dijete Bože, koji vrši volju olju i onaj koji ne vrši volju Božju, on znači je dijete avolje. Me pratite? Znači koji su u Kristu oni su donijeli odluku da će vršit volju Božju i zato Krista odabiru za gospodara Kirios on odlučuje, on ima moć, on vlada, ne pripadamo sebi. A danas ćemo objasniti zašto Ni tko se naziva imenom Krista Isusa više ne pripada sebi jer cijena je plaćena On je kupljen, ili otkupljen On je kupljen Otkupna cijena je Kristov život i prolivena krv a otkupljen je od satone iz vlasti tame i prema tome On ne pripada sebi Nego njemu koji ga je kupio To kao da ljudi zaboravljaju Dakle, nije dosta reći, ja sam u Isusu Ili u Kristu A živjet kao da nisi iliti kao Antikrist Što jasno pokazuje Ivano evanđelje 15 poglavlje Prvih šest stihova Gdje On sebe uspoređuje sa trsom A mi smo loze i poziva nas sedam puta da ostanemo u njemu i on u nama ako ćemo donijeti rod i granu koja ne ostaje u njemu pricijepljena na njega, a on objašnjava točno što to znači, a mi ćemo pričati, a ne danas o zajedništvu jer to je jedna od sedam svjesnosti djeteta Božeg što znači živjeti u zajedništvu s njime. No ako ne živiš u zajedništvu s njime Ili ako ne ostaješ u njemu i on u tebi Onda se vraćaš u onog drugog I nalik si grančici koja se reže i pali On te ne pali Nego te zlo u tebe pali Ili zle strasti Stoga danas počinjemo govoriti o križu To je najvažnija i najuzbilnija poruka Ona je blagoslovljena sa snagom Ako bude očitovanja u vama Nemojte se prepasti nego zahvaljujte Jer poruka o križu je blagoslovljena sa posebnom snagom Stoga ako imate bilo kakvih smetnji Nemojte se prepast, nego zahvaljujte Amen, će biti dovoljno Stoga ja molim mo da se pogne glava Pomolit ćemo se <clears throat> Hvala ti Oče Na onome što si napravio za sve nas na križu u Kristu Isusu na takvoj velikoj milosti, na čistom milosrđu Hvala ti na tome što se to objavio u svoj jasnoći, u svojoj riječi istine Ja te molim sad za poseban blagoslov nad ovom porukom Porukom o križu Tako da svi ljudi koji ovdje slušaju dobiju jasnoću u srcu O tome što se dogodilo na križu i zašto Koja je njihova veza s time i što moraju napraviti Da počnu uživat sve blagoslove Koji su nam uručeni u Kristu Isusu I hvala ti Oče U Isusu i po njegovom presvjetom imenu Amen Znači Ja ću pročitat Vezano za križ Što pišu Prvim korinčanima Prvo poglavlje je stihove 17 do 25 I drugo pogled 1 do 5 Čisto da vam naglasim da je poruka o križu sila i ta sila hoće ostvariti učinak u vašem životu ako je primite s vjerom. S druge strane neće ostvariti nikakav učinak u vašem životu ako ne pomiješate poruku s vjerom. Kako i kaže za Židove, njima nije uskoristila Hebrejima 4:2, jer je nisu pomiješali s vjerom. Ali mi koji povjerova smo trećistih uđo smo u počinak. Isto tako Pavle kaže U Rimljanima 1.16 Ja se ne stidim evanđelja Ovo evanđelje To je to To je centar centra Najvažnija poruka Koja kruži cijelim Svemirskim prostorima Proglašava se u svim sferama Poruka o Božjeg milosrđa Ukazanog palima U Kristu Isusu Žrtva čiste ljubave Jedan nevin je umro Za krivce Da nas privede k Bogu prva Petrova 3.18 Jedan nevin je umro za krivce Da nas privede k Bogu Stoga tu poruku treba ozbiljno shvatiti Nikad je ne zaboravit To vam je značenje za današnje vrijeme Zapovjedi Božje Nemoj zaboravit da svetkuješ dan Gospodnji Ima nekih kratke pamete Koji se bave danima Pismo kaže, to su ljudski nauci U Kristu nema dana, nema mjeseca Nema petka, nema svetka, svaki je dan, dan gospodnji Ali dan kojeg se uvijek morate sjećati I onaj dan kad je Krist rekao, dovršeno je To je dan kad smrt prestaje, počinje život jer on je smrću na križu po Hebrajima 2. 14. 15 Satro ono koji je vladao strahom smrću na svim ljudima To je dan kojeg nemojte nikad zaboraviti Jer kao što sam rekao juče drugim korinčanima 5.14.15 Ljubav Božja obuzima naša srca I treba obuzeti naša srca kad promatramo ovo, to Jedan umrije za sve Nevin za krivce Čisti jaganjac Bez mane Evo jaganca Božega Koji odnosi grijehe svijeta Ivan 1.29 To vam je smiso svete večere Bez dužnog poštovanja I svjesnosti ili svetosti Ništa vam neće koristiti Jer svaki put kad blagujete Smrt njegovu navješćujete, to je spobjedu Jer smrt je samo s naše strane, inače pobjeda Najveće slavlje Dok ne dođe Znači sve dane dok živite Dok on ne dođe Prema tome Morate neprestano imat na umu Ako ste spašeni i ako niste kad budete spašeni To odakle počinje vaš život jer kaže dalje drugim Korinčanima 5.14 Jer On umrije, svi umriješ Da oni koji žive Ne žive sebe Više ne živeš sebe Jer si bio mrtav Bez njegove smrti koja ti je dala život Živiš zbog njegove smrti Nego njemu Koji za nas umrije I uskrsnu to znači sjeti se Sjeti se ne znači sjeti se Nego imaj uvijek u srcu Jer mi se sjećamo onog čega Što nam je uvijek u srcu Sjeti se da svetkuješ Ili non stop Budi u srcu radostan I veličaj onoga koji ti je to osigurao U Kristu Isusu Dan gospodnji Pa sad vi sami skužite Koja je poruka istinita Ova za subotu Ili ova poruka Znači da bi ovo sve skupa moglo sjest Zato sam vas ja htio ozbiljet ovih dana Naglašavajući to da je njegova riječ istina Jer ništa od ovog velika većina Jer ima onih koji je to direktno objavljeno Unutarnjim putem Ali mi ne pričamo o tim izuzetcima Nije uobičajeno da se nekome ukaže na putu za Damask Isus I da ga tako obrati Iako se događa ali normalan put je da nitko nema nikakvo znanje i ne može imati nikakvo znanje o ničemu o čem ovdje govorimo o križu osim po objavljenju koje se zove Riječ Božja u kojoj se to objavljuje nama po duhu Božjemo Medi je Riječ zapamtite to sve vam ovisi o tome da li vjerujete u ono što piše jest u onoga koji je izgovorio to što piše. Zato je temeljna postavka na kojoj morate raditi ne samo na seminaru, nego i sve dane vašeg života. Ona dioptrija koju sam vam dao. To je temeljna postavka. Iznimno važno, jer sve ovisi o tome. Da li ti znaš da je istina ono što je on izgovorio? Istina o čemu Rekli smo da Pavlovo evanđelje Koje je objavljenje Isusa Krista po apostolu Pavlu Za cijeli svijet ili za Kristovu crkvu Ili Kristove crkve diljem svijeta Sadrži Ne jedino ekskluzivno Ali jedino Jer ima još na drugim mjestima Ono što se doista dogodilo na križu je što je Bog Otac napravio Za sve nas cijeli svijet Na križu u Kristu Isusu O tome vam je u Njemu Znači to vam je najvažnije Što ikad možete pročitati, Vam je to u Njemu Ali ne da čitate Nego da primjenjujete To vam je ključ riznice Onda drugi stavak Što se dogodilo u nama nakon što je on, nakon križa, ili ti ga našo vjerom u ono što je napravljeno u križ, napravio po svom duhu, u nama. O tome ćemo danas govoriti isto. Broj tri, što smo mi njemu kao posljedica toga, to je iznimno važno, ja sam vam već rekao, jako rijetko, Jako, jako rijetko Ako ikad možete sreći čovjeka Koji digne glavu i kaže Ja sam dijete Božje Ali to je ono što pismo kaže da jesmo Ja jesam Moje moletva da i vi budete Jer kaže prva Ivanova 3.1 Da vam dam primjer kako to radi 1 Ivanova 3.1 kaže koliku nam je ljubav ukazao Otac da se djeca Božja zovemo i jesmo i onda ti znaš da to piše u knjizi istine da je to objavio Bog koji nikad ne laže i da On ne kaže danas jedno a onda se predomisli nego što kaže to bude i onda ti to uzmeš sa Amen Nitko ti onda ne može oduzesti I onda kažeš Ja jesam, OČe Ono što ti kažeš da jesam To je ova druga strana dioptrije Jel' tako? To je treći stavak On jest ono što kaže u svoj riječi za sebe da jest, Ja jesam Ono što On u svoj riječi kaže za mene da jesam I onda vidiš kako se postaje dijete Bože I onda kažeš jesam i znaš da je u tebi božanska priroda Božanska sposobnost Jer božanski duh je u nama To ćemo isto govoriti To je jedna od svjesnosti Svjesnost Božijeg prebivanja u nama Zamisli to Misli jako malo ljudi hoda Cestom u svjesnosti da Bog prebiva u njima Jel' tako? Ali on prebiva u nama i prema tome Znači, mi imamo svjesnost Na osnovu onog što On kaže A On ne laže Da mi jesmo ono što On kaže da jesmo To je bilo treće, Što smo mi njemu i što on nama On meni jest Otac, ne znam za vas Ali meni nitko ništa ne može Jer Moj Otac veći je od njih svih Veći i jači, Ivan 10.22 On je moj otac, ja kad kažem oče To je Matej 6.9, početak molitve gospodnje Meni to znači da ja imam oca, koji je svemogući Bog I to znači da sam ja ubiti Bog Jer kaže, psalm 82.6 A ja vam kažem, svi ste vi, bogove, sinovi, svevišnjega Zbog tog su Isusa htjeli kamenovati, jer nisu kopčali to jest one su se sablazneli što se on po isto s Ocem nazivaju, bogom nazivajućeg ocem ali mi isto kao što je Isus bio na zemlji prva Ivanova 4:17 takvi smo i mi on je dijete božje ja sam dijete božje on je baštenik boži ja sam baštenik boži znači ja moram znati što ja jesam i onda moram znati što on jest mene to vam je povezano ako je mama krava Onda dijete sigurno nije mačka Ako je mama ptica Onda dijete sigurno nije skakavac Ako je otac Bog A moraju biti Ok Tako da imate prekrasno obećanje u riječi Božoj druga Petrova 1.4 Da skužite da jesmo bogovi da je u nama duh Boga živoga Da smo iz njega proizašli I da možemo uživati njegovu kvalitetu života Što je njegov konačni cilj Ne da smo mi izvor života Bog, Bog, znate ono, stvoritelj Nego da mi imamo puninu njegovog života Po njegovoj milosti I da uživamo božanski život Kak si ka Bog Četvrta svjesnost o kojoj govore Pavlove poslanice Ili Pavlova evanđelja Ili ti ga oporučno pismo Jer te poslanice Ne ekskluzivno Ali uglavnom Pavlove samo Objašnjavaju znači Ovih pet stvari Koje su zakonski naše Ako smo u Kristu Jer novi Zavijet je zakonski dokument Legalni dokument Potpisan krvlju To je to nema promjene, to je to I On isto tako nudi način Kako što je legalno naše Da postane iskustveno naše Ili ti ga opipljivo naše I to vam je obja objašnjava novi dana I tako ćemo primat na ovom seminaru Ne bi li vas podučio kako da nastavite primat kad odete odate. Jer to radi bio ja u gradu, ne bio a misli, Marko i da radi stalna i piše tko To je najbolja hrvatska riječ broj dva odmah poslije što god. Jer on daje deset obećanja da će nam umolitvi dati što god, pa ti makne što god i samo ubacuješ onak u košaricu. Ali onda ima neki kratke pameti koji misle da što god ne važi za tko ali znate važi za tko Prema tome Mark 11 dvadeset kaže tko god kaže ovoj gori da se digne i baci u moru u srce ne posumnja nego vjeruje u ono što je rekao bit mu točno ono što je rekao oka znači gledamo oporučno pismo. Hebreja devet šesnaest i kaže da je to oporučno pismo koje je stupilo na snagu smrću poručitelja a on je umroo zaklan, jaganjac, prolivena krv pala na savezi potpisala ga po Mateju dvjesto i sad je na snazi Legalno je naše Što ćeš učiniti s tim Pa najprije moraš vidi što ti pripada Košto što smo rekli Ko što bi svatko išao da mu dida umre Odmah vidje, ako zna da je bio bogat Što mu je ostavio Je tako, i odma bi sebe vidio s nečim novim Odmah bi sebe vidio kako bi se dičio s nečim, je tako Pa mi se dičimo s čime Prvim korinčanima jedan 31 sa Kristom isusom tko se dići neka se dići u Kristu isusu ja se dići njime jer on je super a ja sam super u njemu jel tako čisto logično Ok, četvrta stavka o kojoj govori oporučno pismo ja vas ovime potičem moja je namjera Glavna namjera Na ovim seminarima Jer pre male vremena Trebaš stajat godinama uz ljude Da bi ih preodgojio Moja je namjera potaknutih Da razmišljaju svojom glavom A ne da drugi misle Namjesto njih koji ne znaju mislit Da počnu misli svojom glavom Da počnu mislit Kako Bog Otac misli Znači što Isus Krist ovo isto spada u čudo na čudima A tako je jako lako razumjeti. Što On sad čini za nas? Jer ja imam osjećaj kako da velika većina ljudi ima osjećaj kao da Isus, Isus otputovao na godišnji odmori da ne radi Pa onda zovu neke druge, znate Od kojih većina opće nisu na mjestu gdje oni misle da su na tom mjestu Što Isus Krist kao veliki svećenik Jer on je veliki svećenik Kažu Hebreji 2.17.18 Ne samo da je veliki svećenik Nego oni kažu da je usto i milosrdan svećenik I on može pomagati onima To je sadašnje vrijeme Pomagati onima Onda isto tako kaže, u prvoj Ivanovoj 2.1 Da mi imamo zagovornika, ne da smo ga imali jednog dana Pa ga više ne imamo, nego ga imamo To je njegova sadašnja služba On je moj sadašnji ženik ili tega ga muž Ne bio je, crkva je uvijek njegova vjerenica dok se s njim usklađuje u volji i razmišljanju Jer dok niste usklađeni s njim Ne možete se sjedini s njime Što je karakteristika žene Tad traje period zaruka duhovnih Koje počinju kad odabereš jednog i svi drugi otpadno Bogovi mislim I onda predaš svoju dušu samo njemu Tu počinje period zaruka Zato se crkva zove zaručnica ali ona ne može ostati vječna završnica, to je bedasto, tako kao što njena žena ne bi trebala ostati viječna završnica. Ona je završnica dok se njezina volja ne uskladi s njegovom voljom i njezino razmišljanje s njegovim razmišljanjem jer sjedinjenjem samo među jednakima. Prema tome, on je trajno ženik ili ti ga muž. Jel me pratite? Pa treba vidjeti što je on za nas sad. Jer ipak je on prvi u svemu kaže pisma, glava, Ispunjava sve u svima Pa onda je dobro vidi što je On Za nas sad I broj pet Sve ovo bi bilo šuplje i prazno bez, bez broja pet A broj pet kaže što On Po svom duhu Koji prebiva u meni Njegovom tijelu Može i treba napraviti Kroz mene Na ovoj zemlji Za druge ljude Mislim, to je namjera Da On nešto napravi kroz nas I to je svjesnost Dijeteta Božeg. Mi gradimo tu svjesnost Da budemo plodonosni Dijelove vinove loze Jer mi smo plodonosni dijelove Mi smo izvršni organe Te firme Otaci sinove se zove firma Prema tome Mi bi trebali naučiti koja je naša zakonska pozicija u Kristu? Koja su naša prava i povlastice Ja to zovem poslastice I onda i obaveze I onda počet živjet tako A to ne možemo Ako nemamo čvrsto utemeljeno u nama Da je riječ Božja istina I počnemo mislit, govorit i ponašati se Kao da je istina jer vi pitajte prosječnog nevjernika da li on vjeruje da je riječ Božja istina On će reći da vjeruje Onda ga pitajte da nešto citira iz te riječi Božja On nema pojma pa Onda u što vjeruješ? Niste dostojan protivnik našem najvećem neprijatelju duša koji je aktivno angažiran da ne dođete do Krista, da ostanete u vlasti tame i time baštinite smrt duhovno i jednom kad ste došli do Krista da otpadnete od njega i da ne postignete savršenstvo na koje ste pozvani, vi niste dostojan njegov protivnik ako nemate svu opremu Božju. Zato mnogi otpadaju pa se čude dio di je išlo, znatno kad kaže dio otišla ljubav. Do se sjećate tog? Gdje je išla prva ljubav Poguću pa ja vam, neštočno gdje je išla U tijelo, u svijet i u oholo života O, ja mogu odmahreć gdje je išla Prema tome On vas je primamio i zaveo Jer On je, znate, zavodnik Imate četvrto Poglavlje, stihovi 1 do deset su prekrasna slika onog što se događa u dušama svih ljudi dok su na zemlji jer tamo je u slici prikazano kako je Sotonak kušao Isus, on njega kuša cijelo vrijeme sve do one zadnje na križu. Ali to je slika s obzirom na tri glavna problema tijelo, okolost i svijet. Tijelo, oholost i svijet. I svaki put kad bi o njemu nešto rekao Ili nešto predložio u glavi To vam se u glavi događa I onda padate ko kruške Jer ne prepoznajete to Jer nemate svoj oprem Božju Pa vas lako zavrne jer niste na svijetlu Pa vas tama drži u šace I onda mislite da to tako mora biti Da vam je to križ Sa svim izvjesno ne I onda vi njemu morate reći na to Pisano je I onda znaš što je pisano jer to je jedna od oprema Božje Riječ Božja mač duha Ali to nije Riječ Božja Onaj Logos Nego je to Riječ Božja Rema Izgovorena Riječ Izgovorena Riječ To je uh, Efežanima 6 Stih, ja mislim 16 17 Mač duha to je riječ Božju oprema Božja broj jedan je znanje o istini iz riječi Božjoj ili istinita doktrina temeljno znanje ali mač duha je pojedinačna istina s kojom vi mlatnete Sotonu kad vam on nastoji trikovima prodat priču i odvest vas od Krista. ako vi mislite da će on vama doći Pokucat na vrata sa rogovima i s ostima i s repom onda ste promašili priču. On vas stalno kucana vrata vašeg srca i uma i luk, on je lukav i stalno vas primamljuje i vi morate znati da li je to Božje ili nije, inače padate kod kruška. Zato moramo imati svopremu Božu, zato se naša misa mora uskladiti s njegovom, naš um mora biti obnovljen. Rimljanima 12.2 I ne se suobličavati s ovim svijetom Ne mislit kao što svijet misli Jer svijet ne zna mislit što god je u svijetu Nije od Boga u tome nema ljubavi očeve Znači svijet zanemari, Sav svijet je pod zlim Osim onih koji su pod Kristom Vjernika Svi su naopako Prema tome što misli sve jedno Uglavnom misli sve krivo ali mi ne bi trebali imati tu misao Nego Kristovu misel A kako ćemo imati Kad nas ne zanima što nam govori Kad nas ne zanima što piše Na čemu ćeš biti utemeljen Čim ćeš se oduprijet Kad nemaš opremu Božju Zato te svjesnosti Zato je bitno Zato je broj jedan da znate da je riječ Božja istina I da se opašete istinom da ste u Riječi, na svijetlu Riječi I onda da vidite po to Riječi Ovdje po oporučnom pismu zvanom Novi zavjet, Po onome što je Pavlo objavljeno Što je vaše, što imate, što morate uživat, koja su vam prava I onda počete uživati na način kako je On to objasnio To je toliko jednostavno, opet strano, jer ljude nije briga obično stanje ljudi je netko drugi je kriv ili mi je to Bog dao ja nisam sigurna i onda, ako bi neko mogao doći to maknuti s mene a ja ću nastaviti činiti to što činim što je u principu uzrok zašto ti se to loše događa to ne ide OK Danas ćemo pokret ako bude njegova volja Tri stvarnosti od tih sedam koje ste danas dobile To je uključeno u ono u njemu Ali jedan sistem koji ukazuje čime se morate baviti Utemeljeni na stihovima koji su u njemu Da budete dijete Bože I da budete nadmoćni silama tame Jer to je naše nasljedstvo u Kristu On je rekao vjernicima Dao sam vam vlast da gazite po zmijama i škorpijonima i svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naujiti To je Luka 10,19 Prema tome, mi trebamo imati vlast nad njima i tu vlast primjenjivati ne samo da zaštitimo nas nego da i oslobodimo bližnje Jer trebaš biti zainteresiran za to što ti bližnji pate i tlačeni se od strane Sotone a pismo kaže da ih mojš osloboditi Je li tako? To znači je svijesnost koju mora imati u srcu i u umu Tih sedam, na tome se radi Vjerujte, mi, ako je to radi godinu, dvije onda će vam jasno ćemo pričati i primjenjivali I s tom svijesnostju s tim mislima, srcem, ispovjeđu Vi idete u svijet i živite sukladno i onda vam se počne događati ono što riječ obećaje ili tvrdi ne prije a ona tvrdi obeća izvan redne stvari znači pismo kaže pismo kaže da smo mi otkupljene jel tako tamo je to prva svjesnost i ona je nužna i ako kaže da smo otkupljeni, to kaže na više mjesta, jedno njih galaćanima 3.13 kaže da nas je Isus Krist otkupio od prokletstva zakona, postavši namjesto nas kletvom jer pisano je proklet svaki koji visi na drvetu. Zašto je on to napravi? Da bi napogane, to su oni koji nisu židovi, znači mi iz cijeli svjet, da bi napogane, mogao doći blagoslov, obećan Abraham ili Abrahamu u blagoslov i da obećanog duha primimo povjeren, tu spominje riječ otkupljenje, znači mi sad gledamo u križ, na križu se dogodila najvažnija stvar za sve one koji su pali. Križ je prolazi tame u svjetlo, izlazak iz vlasti Sotone u vlast Krista Isusa. Stoga je iznimno važno razumjeti što se dogodilo, da bi znali to primijeniti ili presvojiti. I počet uživati blagoslove toga što se dogodilo I ta poruka o križ Je sama po sebi blagoslovljena sa snagom U njoj je najjača snaga, on ide Ide inače, ali prisutan je Svaki put kad se ta poruka propovjeda, da je potvrdi to kaže Marko 16, 20 jasno i glasno On je surađivao s onima koji su propovijedali Evanđelje, o tome 15. sti govori I potvrđiva svoju riješ sa popratnim znacima i čudesima Prema tome, ako vi budete vjerovali Da pismo ne laže U svezi onog što piše o križu I da je napravljeno za vas na križu I presvojite na način kako pismo koje ne, laži, go, ne laže govori Da bi trebali presvojiti Dogodit će vam se točno ono što pismo kaže da će vam se dogoditi Nema greške Nema greške Ono što je na križu učinjeno Kad čovjek sluša, izgleda kao totalna ludost Niko normalno to ne može vjerovati. Jer prirodni um se protivi onome što je od Duha Božjega Po prvim Korinčanima 2.14 I kažu Korinčane Sad smo ih makli, ali ćemo se vratiti Kažu prvi korinčani, prvo poglavlje 18. stih Govor o križu, ludost je naime onima koji propadaju Jer o što ćete čuti to ne zvuči normalno Onome ko ima prirodan um Ako ide bolje porazmisliti po s prirodnim umom Ali nama koji se spašavamo Ili koji smo sozo Sozo je bremenito, nije samo spaša, nego iscijeljen, izbavljen i očuvan Božja je sila Božja je sila Znači ovo je sila što ćete čuti Kona vam kuca na vrata Otvorite vrata srca i vjerujte Reci amen, to je to Jer Bog nikad ne laže On će potvrditi riječ u vašim životima Ne mora se nikom moliti jedna žena bila na seminaru Bila ovesnik i bila je pred, pred smrt Tjela se ubit I kad je čula prvi put poruku o križu Povjerovala nikad nije čula za tu poruku Bila tradicionalni vjernik Ona je napravila što sam rekao Rekla amen i duh Boži je stišao na nju Na licu mjesta oslobodilo je totalno trenutna. Iste sekunde Zaveden je ovesnik I od tad nije više nijedan jedini put Uzela nikakve opijate Totalno se promijenila, više ne izlazi u svijetu Sad je totalno u Isu. Ja nisam ni znao, vidio sam da plaće misli sam on, ono Ljude znaju plakat, on, je, ne sam ono, nemotivna Ok, pazi sad ovu Kaže Pavle, 17. stih Govorimo da je sila Ovo što ćemo sad govoriti je Božja sila Evanđelje je sila Božja Na isciljenje, spasenje, izbavljenje Što god vam treba ako vjerujete Reci vjeruj, ovo je riječ Božja Da, vjeruje, može, amen, ajmo Amen, amen E, pazi sad ovo, jer Krist me nije poslao da krstim nego da propovijedam Evanđelje i to ne mudrim riječima da kriš Kristov ne izgubi silu. Znači sila je u tim riječima. Sila je u toj poruci. Pazi dalje. Kaže jer kako, je, jer, jer kako svijet svojom mudrošću ne upozna, boga čitamo prve korinčane između, prvo poga između 17 i jer kako je svijet svojom mudrošću ne upozna bog u božoj mudrosti bog je htio ludošću propovijanja spasiti one koji vjeruju jer ovo ludost se da je netko išao tamo prije dvije godina platio svojim životom i da se ja sad izbaljen od svih ovih zlih utjecaj koji me muči i da mi se život može promijeniti stvarno u trenutku ako istinski primim tu poruku i donesem odluku da ću živit dosta na tije poruke Zamislim. pa to je ludo nekome Ali radi Radi Radi Da li ja to ne kužim, nema veze, ali važno je da radi Je li kužiš kak ti radi jetra, ne sasvim izvjesno ne Da bi tebi pustili jetru da radi, te sekunde bi umro Da ne govorim za srce Ok Doista židovi ištu znake A Grci traže mudrost A mi pak propovjedamo što? Krista raspetoga Križ Koji je židovima sablazan A poganima ludost Opet ludost A onima koji su pozvani Židovima i Grcima Krist koji je Božja sila Božja sila Božja sila Zamisli, sila Je ima veće sile od Božje sile? Ok, a on kaže Ova poruka je Božja sila I Božja mudrost, jer ludost je Božja mudrija od ljudi I slabost je Božja jača od ljudi Novi živi prevod kaže ovako Za 25 stih Jer ovaj ludi boži plan Mudrije od najmudrijeg ljudskog plana Aleluja, Aleluja. Zamisli to Jer ovaj ludi boži plan Mudrije od najmudrijeg ljudskog plana sasvim izvijesno Ok, idemo dalje Kaže ja drugi, drugo prvo prvi Korinčani, drugo poglavlje prviih stihova. I ja kad dođo k vama braćo, ne dođo s visokim govorom ili mudrošću navješćivati vam božje o tajstvo to je tajna. Jer sam odlučio ne poznavati ništa među vama osim Krista Isusa. Zamisle Evo ja predlažem onima koji to nisu prije napravila, većina nisu. Uzmite neku poslanicu Pavlova, evo recimo prvu Korinčanima I onda samo pratite da li ima u svakoj rečenici Isus, ili Krist, ili po njemu, ili u njemu, ili za njega Da li se o bilo kome radi drugome osim o njemu I onda vidite da li je tako kod vas u životu I značite koliko ste u skladu sa Božom vijeću Može? Ok jer ja sam odlučio ne poznavati ništa među vama osim Krista Isusa i to rast petoga I ja sam nastupio među vama u slabosti, u strahu i u mnogom drhtanju. Moje naučavanje i propovedanje nije se sastojalo od uvjerljivih i mudrih govora, nego od demonstracije Božje sile ili sile duha. Da se vaša vjera ne temelji na ljudskoj mudrosti nego na božoj sili, sila, opet sila. Znači u toj poruci je sila. Pa koja je to poruka, Pavle? Koja je to poruka? Koja, koja je to poruka? O čemu govori ta poruka? Ta poruka govori Čitat ćemo Rimljane 5.12, pa ćemo vidjeti gdje će nas dovesti To govori da je Grijehom jednoga U svijet ušla smrt misli se na duhovnu smrt Znate, bilo je stvari i prijadama O tome pismo govori, ali mi ćemo se držati Ovo što piše Kaže da je smrt ušla u svijet Grijehom jednoga misli se na duhovnu smrt I to tako što je čovjek sagriješio Jer smrt dolazi po grijehu To je bilo i ostalo. Neki kažu, da, da, to, to, to je važilo za stari zavjet. <tipis> za stari, za, mi, mi možemo grešiti sve, sve jedno. No da vidimo što novi zavjet govori. Novi Zavet kaže ovako Jakovljeva 1.13-15 Nitko kad padne u kušnju Neka ne kaže da ga Bog kuša Jer Bog ne može biti napastvovam na zlo I On nikoga ne napastvoje Nego svakoga napastvoje Vlastita požuda koja ga vuče I mami Nakon što se začne požuda rađa Grijeh, a izvržen grijeh rađa smrt Ovo govori nama, pazi sad ovo On to govori braćo moja Jakov, starješina crkve, ljubljeni, braćo Ima nekih razlika između nas i Židova Ali zakon Božji je jedan Grijeh je kršenje reda I su tome kakvi grijeh Tako su štetne posljedice Uvijek bila Ok, pazi sad ovdje Znači zato kao što po me... Pričamo o čemu je ta poruka O čemu je ta ludost Što ta ludost govori Zato kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh I po grijehu smrt, pazi sad ovom Tako smrt prijeđe na sve ljude Kako je to, Pavle, smrt prešla na sve ljude? Time što svi sagriješiš Pa nismo valjda sagriješili A? Ja ne znam za druge, ja mogu govoriti za sebe Ja sasvim izvijesno jesam Ovo se tiče mene sto posto Pa da vidimo što piše u Efežanima Drugo poglavlje Stihovi 1 do 4 Pazi do. Kaže, vi ste bili, govori crkvi Božoj O kojoj se radi i kad govori o blagoslovima Mora biti da je ovo važi za sve Ako važi cijele Fežani za sve Mora bi da je ovo važi za sve Vi ste bili mrtvi Mrtvi Pričamo o smrti jer broj jedan što je napravljeno na križu Smrt za život Smrt sviju na jednoga Život Boži kroz jednoga na sve To je prva ludost Koja to smrt duhovna Koji život Duhovni Ili život vječni Jer i griješnici žive, samo ne znaju da su mrtvi u duh To će doznat kad umr Jer vi ste bili mrtvi zbog svojih grijeha Prijestupa u kojima ste nekoć živjeli na način ovog svijeta Po knezu koji vlada u zraku Po duhu koji sad dijeluje u nepokornim sinovima Naglasak na nepokornim ili neposlušnim To ćemo se vratiti U takvim prijestupima i grijesima i mi smo nekad živjeli po željama svojeg tijela Čineći prohtjeve tijela I slijedeći tijelesne porive i bili smo po naravi djeca srđbe kao i ostali Sasvim izvjesno, ne djeca Božja Znači, kako to Adamov grijeh prelazi na sve ljude? Pa po grijehu Grijehom Jel' tako kaže? I kao što svi sagriješi s i tako smrt prijeđe na sve ljude Time što svi sagriješiše Ja ovdje čitam da svi sagriješiše Ne znam kako vi čitate Kako smo mi to sagriješili? Tako što smo živjeli u prijestupima i grijesima Po željama svojeg tijela Čineći prohtjeve tijela I slijedeći tijelesne porive I bili smo po naravi djeca srčbe Kao i ostali Još ima titu treće poglavlje To ćemo još pročitati Stih tri Jer i mi smo nekad bili nerazumni, nepokorni, lutalice Živjeli smo u pakosti i zavisti, puni mržnje i mrzeći jedni druge To je stanje prirodnog čovjeka Čovjek koji to čini, može on pjevati pjesmice, peć kolače Može odlazi svaki tjedan u crkvu, on je mrtav I kad umre čeka ga smrt, duhovna Jasno i glasno Da ne bi mislili da, da je to to Isus, Isus i to je to Ne važno je kako živiš Jel živiš po duhu ili po tijelu To važi stalno to ne važi, to ne važi samo jednom To važi stalno Pazi sad ovo Govori kršćanima Kršćanima govori Pavle, Galačanima 5.16 To vam je debelo kršćanima A velim u duhu živite i nećete izvršavati tjelesnih želja Jer tijelo sa svojim željama suprostavlja se duhu A duh tijelo, a to se protivi jedno drugome Pazi sada ovo A duh tijela a, a, a, a, a to se protivi jedno drugome Pazi sada ovo I onda kaže koja su tjelesna dijela Ili dijela koja nisu u volji Božoj. Očita su tjelesna dijela, preljubništvo nečistoća, razozdanost, idolo, idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva svađe, ljubomora, srđbe splet, spletke, razdori zavest, ubojstva, pijanstva razozdane gozbe i tome slično za sve to vam unaprijed kažem kao što sam i prije kazao oni koji takvo što čine neće postići kraljestva Božjega znači princip je da duša koja griješi na sebe navlači koliko griješi i kakav je grijeh i kad griješi nešto što se zove duhovna smrt, usmrčuje duhovni život. Međutim, ta poruka ili ludost kaže da je jedan išao na križ i da je on na križu uzeo grijehe sviju cijelog svijeta. Tako da oni koji vjeruju u njega I ono što pismo kaže da naprave, Bivaju oslobođeni od svih grijeha I to i ostaju ako žive u njemu I dostojno te žrtve Jer mogu i otpasti Jer njegova nas žrtva oslobađa od grijeha I kasnije čisti od nepravednosti Ako počinimo u zajedništvu s njime Zbog slabosti ili nemarnosti neki grijeh ali ako činimo svjesno Onda nema više žrtve za greh Dolazi nezgodna posljedica Prema tome Kaže ovako e, Znači, nego je vla... Grijeh je naime bio u svijetu do zakona Ali se grijeh računa kad nema zakona To je kad ne znaš u odnosu na riječ Božju Što je grijeh? Nego je vladala smrt Vladala Zapamtite riječ vladala Vladala smrt I onda kaže dolje Pazi sad ovo Jer ako je zbog prijestupa 17 stih Jednoga zavladala smrt Po jednome Riječ je vladala Jer mi razvijamo svjesnost Da nas je Kristova žrtva Otkupila od vlasti tame ili od vlasti Sotone To jest od vlasti grijeha Tako da je on uzeo grijeh na sebe Dokinuo grijeh svojom žrtvom Mi smo pravednost Bože u Hrstu Isusu I Sotona i Tama ne mogu više vladat nad nama Jer mi više nemamo grijeh Nego u sebi Hrstovu pravednost Tu svjesnost moramo razviti Živi dostojni toga To je ideja Ali ako mi ne živimo dostojni toga Ako nismo na taj način obnovljeni Onda i dalje grijeh vlada nad nama Mislili mi što mislili i kaže Jer ako je zbog prijestupa jednoga zavladala smrt po jednome Mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti I dar pravde u životu vladati po jednome Isusu Kristu. Onda ide dalje Zato dakle kao što po grijehu jednoga dođe osuda na sve ljude Tako i po pravdi jednoga dođe na sve ljude opravdanje života jer kao što nepokornošću Zapamtite riječ nepokornost ili neposluh Jer to je bio uzrok zašto je smrt došla na svijet Jer On je rekao njima u postanku 2.16.17 Svakog stabla u vrtu možete jest Ali sa stabla poznanja dobra i zla Nemojte jest Jer u dan kad pojedete za cijelo ćete umrijeti Zakon je da grijeh jednako smrt Rimljanima 6.23 Plaća za grijeh je smrt a dar Boži, jer mi pićemo o daru, je život vječni po Kristu Isusu. Ezekiel kaže 18, 4 i 20 duša koja sagriješi će umrijeti I tamo govori da neće djete ispašta zbog grijeha otaca Nego grijeh prelazi na njega kad on sagriješi Kad on sagriješi, duša koja sagriješi će umrijeti Ok, ali što nama Krist nudi? O, zapamtite, ja vam ne pričam doktrinu, nego praktičnu stvar O, nama nudi da vladamo u životu, po njemu I da budemo oslobođeni od ono koji vlada nad nama dok smo u grijehu Jer nas drži zavezane kroz grijeh Kroz optužbe zbog grijeha O, nam nudi oslobođenje i kaže, kao što je vladao grek za smrt, tako i milost vlada pravnom za vječni život po Isusu Kristu gospodaru našemu, vlada Kako je on to napravio? Što se dogodilo? On je napravio jednu jedinu žrtvu za svagda za razliku od židovskog naroda koji su imali slike onog što treba doći, gdje se za svaki grijeh prinosila žrtva životinjska i onda bi bio grijeh oprošten na osnovu te žrtve ili ga na osnovu toga što je to prešlo na životinju. To je slika Krista. Međutim, na Križu se dogodilo nešto drugo, on nije samo riješio grijehe, nego riješio onoga koji počinjava grijeh Židovi to nisu imali Oni su imali samo oproštenje grijeha Ili prekrivanje njihove stvarne krivice i prirode A ovdje je došla promjena života Koji uzrokuje grijeh I, i znači poništenje svakog grijeha To je jedna od svjesnosti na koju radimo danas To se zove novorođenje Ako se nanovo ne rodite Nećete vidjeti kraljevstva Božega, Ivan 3, 3 i 5 Dva put ponavljam Zašto se moramo na novo roditi Da ne vidimo kraljestva Božega Ako, nećemo, ako ćemo vidjeti Zato što ono što jesmo Nije Božje kvalitete I ne možemo takvi prebivati U kraljestvu Božem Mora nam se promijeniti priroda Koja ne može dok je sotonska Dok smo u njegove vlasti I dok nas on drži u grijeho Naša priroda je grijeh A ono što činimo je posljedica toga I zato kaže pismo Da smo mi Po njegovoj žrtvi Otkupljeni Iz vlasti tame To su Kološan 1.13.14 Kaže da nas je On riječ je o ocu Koji je bio u Hristu, Po njegovom vječnom planu Izbavio iz vlasti tame I prenio u kraljevstvo Sina ljubavi njegove To je znači doslovno prenošenje iz jednog kraljestva Gdje je jedan gospodar Gdje imamo jednu kvalitetu življenja Gdje je naša priroda okrnjena Gdje je naša priroda obojana grijehom Puna slabosti Ta priroda je promijenjena I prenešena je, znači, takva duša u kraljestvu svjetlosti Jer joj da novi život i kako se to dogodilo? Dogodilo se zakonski Nije se zaobišla pravda Jer i dalje stoji zakon Bog je pravi da ne zaobilazi pravdu Ali ispunjava kroz svoju ljubav I to je Božja pravda Ni on zaobišao pravdu Nego je ljubav podnijela žrtvu I uzela grijeh na sebe I pravda se ispunila u njemu I to je Božja pravda Koja se prema nama očituje kao čista milost Što mi primamo po vjeri Ne po našoj zasluzi jer njegov je zasluge, On je to sredio na križu I prema tome On kaže U kraljevstvo Sina Ljubavi njegove Zarez, ili tega 14. stih Pokojem Imamo otkupljenje Otkupljenje To znači Netko pripada netkome To ma mi prva svjesnost ova sa djeteta Božih Nakon što ste ovo prošli, koja je prva Riječ Božja istina, ovo što ste danas dobili i onda je prva koju morate znati da ste otkupljeni onog trenutka Kad ste po onome što piše u Svetom pismu, A znate da istina Povjerovali i primili tu poruku I onda je ono što je Bog rekao postalo živa stvarnost u vama, u vašim životima, povjere Neće vam se promijeniti frizura Ili smanjiti laža Ili promijeni financijska situacija, bar ne odmah jer to je akcija u duhu Mi smo na novo stvoreni u duhu U tom trenutku O strane Boga Oca, Po Efežanima 2.10 i stoga smo Božje novo stvaranje Po drugim korinčanima 5.17 I staro u minu sve novo nastaje da mi nemamo sve novo Ne bi mogli prebivati u kraljevstvu Sina, ljubavi njegove I Duh Boži ne bi mogao prebivati u nama u svetosti gdje grijeh Zato je grijeh mora biti dokinut I On je dokinut tako da je plaćen U Kristu Isusu njegovim životom Krvlju jaganca bez mane Niste otkupljeni nečim propadljivim srebrom i zlatom, nego krvlju, krvlju, zapamtite da je prolivena krv za vas morate znati da vas krv jagančeva obliva i da vam je ona pobjeda nad silama tame nad onim koji je zbačen od 12, do 12.9.11 jer optuživa braću noću i danju, ali oni ga pobjediše krvlju jagančevom i riječju svog svjedočanstva o čemu oni svjedoče? Da je istina što pismo kaže o tome da je Krist napravio to je zbog otav za njih na na križu u Ja jesam otkupljen Što to praktično znači? Mi pričamo praktično, ne teoretski Praktično znači Da sam otkupljen Da je cijena plaćena To je bila 1 Petrova 1.18.19 Niste otkupljeni nečim propadinim srebrom i zlatom Znači plaćeno je I ja više ne pripadam njemu Nego mom novom gospodaru I to stupa na snagu Kad kažete na glas Sa srcem potpuno uvjerenim Sa odlukom koja važi Za život i za vječnost Isus Krist je moj gospodar I ta vas odluka Ako je iskrena Odvaja od onog starog gospodara To je njemu daje pravo da počne Gospodariti u vašem životu Inače, neće ići, ostajte u vlasti tame Ostajete u vlasti tame To još spomenju dijela 26.18 Kad je Pavlu rekao da ga šalje pred kraljeve i narode I da će on ljudima naći donijet poruku Koja će ih izbaviti iz vlasti tame Da služe Bogu živome, jedinome Jel je razumijete o čemu govori Hoće reći da ovaj drugi Više nema pravo nad vama To više nije njegov teritorij Vi ste preseljeni iz jedne države u drugu Tamo su druga pravila Tamo je drugi kralj Tamo su drugi uvjeti I on ne može prestupiti Otkupljeni ste Nad vašom životnom sferom Ili na dovratnicima, ovratnicima, Kako tamo kaže U izlasku 12, lihovi 12, 13 Kaže tamo je krv jagančeva I anđeo prolazi i ne može ući On ne može, jer krv Isusova Stoji nad svakim vjernikom Ako je stvarni vjernik Jer u tovojći u noći Čitamo izazak 12, 12, 13 Proči kroz Egipatsku zemlju Egipatska zemlja su prirodni ljude Odvojeni od Boga Negativno gledano I pobit ću sve prvorođenci Egipatsko zemlje, čovjeka istoku, i stoku I sudi ću svim bogovima, ja, gospod Pazi sad ovo Ali krv na kućama u kojima stanujete Biće vam zaštitni znak Kad vidim krv Prooči ću mimo vas Među vama neće biti pomora Kad stanem ubijat po Egipatskoj zemlji Ne ubija on nego on tako Ne može sprijeći da se oni sami ubiju To je uvijek zakon Nikad nije kauzalno nego uvijek dopustivo Samo vi krivo prevode Hebrejski glagoli nisu kauzalni On ne uzroko zlo Krv ti moraš znat da je krv prolivena za tebe i kad prolaziš kroz križ i ulaziš u život Boži, u obitelj Božu, da je krv na tebe i da Sotona nema prava jer to je Božja svojina kupljeni ste, za vas je plaćena cijena ne pripadate sebi prvim Korinčanima 6.19 Stoga proslavite Boga U svojoj duši I u svom tijelu I u tijelo Nema pravo Onaj koji je uzročnik bolesti Staviti bolest na vas Jer vi ste tijelo Kristovo Tijelo Kristovo Glava Kristova I tijelo Kristovo Jedno tijelo Nema prava Ali ti to moraš znati To je praktično Praktično da On više nije gospodar Nego ste vi gospodari nad njime po Kristu Isusu Jer da niste Ne bi mogli izgoniti njegove vojnike, zle duhove Ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju mene U moje ime ili mojim imenom, snagom mog imena Izgonit će zloduhe, Marko 16.17 To su znaci koji će pratiti one koji vjeruju Vjeruju u što? U ono što pismo kaže Ne bi moga reći da ima vlast da gazite po zmijama i škorpionima i svoje sili neprijateljevoj da mi nemamo vlast nad njima i ništa vam neće nauditi. Ne bi to rekao. Ne bi rekao u Jakovljevo 4:7 od podložite se Gospodu i oduprite se džavli i on će pobjeći od vas glavom bez obzira. To je grčka riječ. Kako bi on to moga napravi? Kako bi mi to mogli napraviti on da bježi od nas da mi nemamo vlast i nadmoć Ali oni ga pobjediše, Otkrivenje 12:11. Oni ga pobjediše. Pobjeda je stanje Božeg djeteta, on je nadmoćan Smrt je doista vladala prijestupom jednoga, Rimljanima 5.17 Ali kolikoliće više Oni koji su primili dar obilje milosti Obilje, ovo je milost Milost je čista, nezaslužena dobrota Zbog njegove ljubavi Ne jer smo mi super koliko će više koji, oni koji su primili dar milosti, to su oni koji su primili Krista i ono što je uručeno na križu vladat, vladat, vladat u ovom životu. Po jednome Kristu Isusu. Prema tome, vi morate biti svjesni da ste otkupljeni, to je uključeno u riječ Krist, ako ispovijedate ustima da Isus Krist vaš gospodar i u srcu vjerujete u ovu poruku, bićete ćete sozo, izbavljeni, spašeni, iscieljeni. Samo to vjeru ispovijeda sam ćete on iscijiti, ne moraš se moliti. Ti moraš vjerovati da si otkupljen iz toga da pripadaš Kristu iz toga da je on tvoj gospodar i to na glas govori svima. Jer to je kršćanstvo, velika ispovijed vjere u ono što piše. To znači, što to znači? To znači da vlast više ne pripada Sotone Koji nas je drža u šaci Dok smo živjeli u grijehu Po onome koji je gospodar ovog svijeta Koji je u vlasti nad onima koji žive u grijehu Nego živimo po volji Božoj Na svijetlu riječi U zajedništvu s Kristom Sa njegovom snagom Sposobni na sve i on nema vlast, on ima vlast samo nad onima koji su u grijehu, po grijehu. Prema tome, kaže pismo, to su Rimljane 6.11. Smatrajte, smatrajte sebe mrtvima grijehu i živima Bogu u Kristu Isusu. Zašto? Jer Krist je umro s vašim grijehom To jest vi na križu zajedno s njime Jer on je išao na križ sa vašim starim ja Sa onim čovjekom koji pripada Sotoni svim njegovim djelima I on je umro na križu kad, on, kad je on umro na križu, vi ste umrli Prema tome Smatrajte sebe Na osnovu onog što piše Da ste u Kristu ako ste ga prihvati, mrtvi grijehu, da nema više grijeha I živi Bogu u Kristu Isusu I posljedično tome 14. stih Grijeh više neće gospodariti nad vama to isto ko da kaže Sotona neće gospodariti nad vama Ili princ tame, ili tama, ili vlast tame ili, ili Jednostavno nema više vlasti nad vama Jer sad je drugi gospodar Ali vi mu morate srcem i ispovjeđu dat to pravo On neće na silu I to mu ljudi ne daju i onda su slabi i u životu su porađeni Vidi ko ti je gospodar Vidi koga ispovjedaš Vidi koga služiš jer ne možeš ti služiti, nema nesvrstanih imaš dva gospodara imate 64 vraga ili Krista prema tome dok smo znači mi bili u grijehu mi smo znači bili sluge grijehu i što je bio od kraj tome smrt Rimjani 620 i do 23 a sad oslobođeni od grijeha pažeo postavši božje sluge koliko si stvarno Boži sluga Toliko si oslobođen od grijeha Jer toliko ne služiš drugome Nema nesvrstavnih Koga, kakav ste dakle onda imali plod Onoga čega se sastidite stidite Jer onome je kraj smrt A sad oslobođeni od grijeha I postavši Bože sluge Imate svoj plod na posvećenje A završetak život vječni Ok, ja sam tu izvadio Nešto što je jako bitno Što je u principu poruka o križu? Znači, koja je idealna svijest o tome Za, vjer, za čovjeka koji će biti e, spašen i postati vjernik Ili za ono koji je vjeran? On mora sebe vidjeti na Kristu To jest namjesto Krista Po cijeloj dužini puta Ili zajedno s Kristom Ko što se nakon toga mora vidjeti Zajedno s Kristom Ili obučenim u Krista Krist je bio obučen u nas Kad je išao na križ A mi smo sad obučeni u njega Kad živimo na zemlji 1 Petrova 2.24 Daje cijelo evanđenje Kaže ovako On, Krist Isus Na svom tijelu Uze naše grijehe Znači cijelu prirodu griješnu palu Sve grijehe što smo počinili Uze na sebe I ode s njima na drvo križa To je prikuca ih na drvo križa tako kaže. Da mi... Pazi ovo izjavi Znači, Krist je išao s našim grijesima na drvo križa Ali On kaže da mi Mi, nismo ti grijesi s kojima je išao Da mi, umrijevši za grijeh Možemo živjeti pravedni pred Bogom Kako možemo biti pravedni pred Bogom Što ćemo sad raditi danas tako što znamo Da je ono što nas je činilo Nepravednima Umrlo zajedno s Kristom na križu To je poruka evanđelja Ja to vjerujem I ja to uživam Pazi što mi moramo vjerovat Da smo bili s Kristom Zajedno svaku etapu puta Ko što smo sad zajedno s njime Po Efežanima 2.6 Na nebeskim visinama Na prijestolju Gdje mu je sve podloženo pod noge A mi smo noge I zato kaže dajmo vlast da gazite jer On nije stao u grobu Nije On stao na pol puta kad je uskrsnuo On je išao do kraja Sjedinjenje s Ocem, potpuno proslavljenje I sad sjedi na prijestolju slavi vlada nebom i zemljom Ono što u Otkrovenju piše što ljudi ne razumiju Jer su kratke duhovne pamete Da na prijestolju sjedi Bog i jaganac, ne sjedi jaganjac Ni sjedi Bog Boga nitko nikad nije vidio, ničega vidi Ne može On sjedi tam. Hoće reći Da nevidljivi vječni Bog, Otac, Duh u Kristu Isusu U njegovom zaklanom i proslavljenom božanskom, vidljivom ljudskom sjedina na prijestolju Jaganac je njegovo proslavljeno ljudsko koje je bilo zaklano Ne sjedi Bog i Jaganac To su vam slike Ok, znači mi moramo sebe vidjeti To je poruka križa Na cijeloj ovoj etapi puta zajedno s Kristom Ili tiga, jedno s Kristom Ili namjesto Krista, kako hoćete i onda kaže Galačanima 1.19, Rimljanima 6.6 Razapet sam zajedno s Kristom To je poruka, znači Ti to moraš čut Zna da je to istina Povjerovat I onda se događa ono što on kaže da će se dogoditi Možda neće, hoće sigurno, piše Da li ja to nisam sjetio, nima veze, piše Da li meni se ne čini Kto te pita, u skladi se s time. Da li je rekao mi je susjed, kogaš ljivi Ne piše da slušaš njega, da slušaš riječ Božja Ok, ja sam razap, ja sam razapil zajedno s Kristom Onda broj dva, umro sam, on točno ovako piše, on je sastavak Samo se ostavio da mi je lakše čitati. Umro sam zajedno s Kristom, zajedno, zajedno Rimljan ima 6, 6 i prva I 1 Petrova 2, pazite ukopan sam zajedno s Kristom Sad vam ide simbolika krštenja Krštenje znači uranjanje U Kristovu smrt i izranjanje u novosti života Možete se vi uranjati, izranjati, kupati, roniti, živiti Spod mora, ništa vam se neće dogoditi Ako ne vjerujete Jel me razumijete? E, ok, četiri Oživljen ili uskrišen sam zajedno s Kristom Efežanima 2.5 Kološanima 2.13 Sve zajedno Ali dobro, je li to to? Je li to to što evanđelje govori? Ne, evanđelje ne završava tu Završava na Efežanima 2.6 posjednucam sam zajedno s Kristom na nebeskim visinama A što Krist radi tamo? Pa po Efežanima 1.22-23 Podloženo mu je pod noge sve Poglavarstva, vlasti, sve I sve mu je podloženo pod noge A on postavljen glavom crkvi Koja je tijelo njegovo Koje ispunjava sve u svima A ja sam to tijelo A njemu je sve pod nogama A ja i krismo jedno On trsi aloza Jer Kristova glava i Kristovo tijelo ne mogu biti odvojni K'o ni vi ni vaša glava da ste vi došli bez glave ili da vam je došla samo glava, slabo bi došli. Jeel tako ili nije tako? Prema tome, što se dogodilo na Križu? Na križu je jedan nevin došao i za mene osobno, mene osobno postao krivce mojom krivnjom. Zašto? Jer svi smo mi svojim putem hodili. Što to znači pa nismo išli po volji Božoj? I onda smo bili djeca onoga, čiju smo volju vršili Ali on je svalio na nje bezakonje To je bremenita riješ, sad ćemo se vratiti Nasvio Neposluh Neposluh je, svi smo svojim putem hodili Ali on je na nje svalio bezakonje nasvio Jel' tako? Radi naših Izaja 53.6 je ovo bilo Radi naših grijeha njega izbiše Njega radi naših Kazna radi našeg mira Pade na njega Ali onda više ne mora biti na nama Jer je to izmjena na križu Ono od mene loše Griješno Smrt na njega Ono Božje sve dobro Život Pravednost na mene I ja sam ono što pismo kaže Da jesam ne u sebi nego u Kristu jer koji su kršteni, kršteni su u jedno tijelo Po jednom duhu, 1 Korinčanima 12.13 To je krštenje u kristovo tijelo I ja više nisam svoj, nego sam odijenut u Hrista Po Galačanima 3.27 Ja više nisam onoj stari Nego me moj Bog Otac vidi u Kristu Ja sam s Kristom družen, združen jedan duh 1 Korinčanima 6.17 A to ne bi mogao biti da imam ono griječno, staro, prirodno stanje radi kazna, radi našeg mira pade na njega, radi naših opačina njega satriježe. To je pisma, to je poruka Evanđelja, to je Izaja, proračanstvo o slugi Gospodnje. Zašto je on to napravio? Pa da nas oslobodi od grijeha, da se Božja pravda ispuni u njemu. Jer kaže pismo Svi, svi, svi su bili u grijehu Pismo je zatvorilo sve u grijeh Galačanima 3.22 Rimljanima 3.90 Svi su sagriješili Nema pravednog nijednoga Ali onda je on pokazao svoju pravdu Kako je on to pokazao svoju pravdu Božju pravdu Tako što je i svoje ljubav Jer Bog je ljubav a i prave je On je sam ispunio Božju pravdu Umrijevši u Kristu za nas Toliko nas ljubi To je k'o onaj sudac K'o je došao netko Doveli smo ga kralj hranu I nije imao što za jest I rekao mu Ja to znamo ukrao I nemam gdje što za jest I sudac mu je rekao Po državnom zakonu Kojeg ja zastupam 4000 kuna I udari A evo vam sad 4000 kuna A evo vam sad 4000 kuna on je ispunio pravdu, ali on sam platio, to je, to je napravljeno u Kristo. Kako to postaje dio mog života? Pa tako da vjerujem ono što piše i kaže može da prihvaćam, želim to je to. Ja želim biti otkupljen iz vlasti tame Ja ne želim više u nijednoj sferi života pripadat princu tame Ja želim biti slobodan od njega I želim biti ljubavni rob ili sluga ljubavi Želim da me ljuba vodi Želim služit gospodu, Bogu svome, jedinome U pravednosti do posvećenja. To je prva stavka pra, Otkupljenje to je trajno stanje To nije doktrina Ovo nije priča To nije nešto tamo U nekoj knjizi Ovo je stvarno Ovo je stvarno Kristova krv je stvarna Ona stvarno čisti od grijeha Mi smo stvarno Efežanima 1.7 Mi smo stvarno Istinski otkupljeni U njemu imamo otkupljenje Njegovom krlju Efežanima 1.7 Istinski Ne Ne e, Bajkovito Ne Alegorijski Istinski Lijaga grijeha I griješna priroda u njemu U njemu se dokidaju I nastaje nešto što se zove novo Božje stvaranje Pazi Po njemu imamo otkupljenje njegovom krljom Otpuštenje grijeha po bogatstvu njegove milosti U Kristu nema oproštenja grijeha To je bilo za židova U Kristu je otpuštenje Briše se sve staro, da ga nikad nije bilo Koda nikad nismo sagriješili Koda nikad nikad ništa Evo, ja vam moram reći, ja sam griješio jako I ja bi imao zbog čega ne spavat, ali spavam ko bebica I kaže ovako, to vam je na dva mjesta u Hebrajima, 8. 12 i 10.17 Kaže, doista bit ću milostiv prema njihovim nepravdama I njihovih se gređa, grijeha više neću spominjati Ema Pazi sad ovo, sedamnesti Deset I njihovih grijeha i bezakonja neću se više spominjati Koja je posljedica toga što smo mi otkupljene Koja je posljedica Toga je da nema više žrtve za grijeh Zato što je naša savjest očišćena Zar se žrtva Hebrajima 10.2 Ne bi prestala prinositi Kad službenici ne bi osjećali grijeha Zato što su se jednom očistile Jer ako je grijeh očišćen Nema više krivnje za grijeh A sve te drži u šace zbog krivnje Kako većinu kršćana Koji ne razumiju što znači Biti pravednost Bože u Kristu Isusu jer što znači biti pravednost Božja u Kristu Isusu? To znači da je Bog Otac, zbog svoje ljubavi, ispunio pravdu u Kristu Isusu koji je umro za grijehe cijelog svijeta i Otac je prihvatio tu žrtvu me Krist prinio u čistom duhovnom stanju na vječnom oltaru i zbog njegove žrtve, ne zbog onog na križu On je otkazao grijeh svakome ko prihvati žrtvu ljubavi i od tog trenutka postaje pravednost Božja u Kristu Isusu jer Krist je po drugim korinčanima pet i postao grijehom namjesto nas ne grijesima. on je uze to to ne posljedicu nego to grijehom je postao namjesto nas da mi možemo biti Pravednost Božja u Kristu Isusu što, to zna, što je pravednost? To mnogi brkaju Oni misliju da je pravednost Da znači biti savršen Pravednost Božja u Kristu Isusu Znači stajat pred prijestoljem Božim Potpuno čiste, čiste savjeste Čista srca Kao da nikad nisi sagriješio I to ti je dozvola za život U zajedništvu s njime Jer bez tog zajedništva je Život neuspješan Molitva ne prolazi, Stalno tražiš da se neko drugi moli ne možeš doći odvažno kad si u grijehu Zato satanah drži crkvu u grijehu Ono nisam dostojan, znate Da ti uđeš pod Moj krov A on živi pod krovom, u istinskom kršćanom To mi je bilo za bezbožnike, to nisam dostojan, za rimskog stotnika Kad križ još nije bio dovršen Kad žrtva još nije bila podnešena Kad krv još nije bila prolivena ali nakon toga Njegova krv nas čini dostojnim Da Bog Otac prebiva u mene Sjedinjen sa Kristom Isusom i Jednim duhom Nada slave Prema tome ne da nisam dostojan Nego sam i tekako dostojan Živi u mene Ali ta lažna doktrina Štetna doktrina Drži ljude stalno u robstvu grijeha Kao robove Umjesto da su pravednost Božja i odmah ako nešto u slabosti sagriješe nisu izgubile pravednost nego su ispali iz zajedništva i onda se ispriča i njegova krv čini nas od svake nepravednosti, opet smo u zajedništvu i pravednost Božja. Jer samo kao pravednost Božja kao oni koji su otkupljeni Kristovom krvlju Oni koji su pred Bogom ocem Kao da nisu nikad sagriješili, Oni koji su nasljednici Boži i Nasljednici su, su nasljednici Kristove Oni su dostojni protivnici Sotone Ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu Božja pravednost On je postao moja pravednost I otkupljenje po 1 Korinčanima 1.30 On prebiva u meni Ja sam i kako dostojan Ne mojom dostojnošću Nego njegovom žrtvom Prema tome, nemojte dolaziti govoriti Nisam dostajan Nego živite dostojno Nemoj dolazi, nisam dostojno To je ispovjed negativna, pobjeda, to ne, zato je cijela crkva skoro u ropstvu To je osjećaj krivnje To je osjećaj krivnje, on te drži kroz osjećaj krivnje A osjećaj krivnje se dokida kad nema onog što nas krivi a Kristova žrtva nas čisti sve prošlosti i sad je djelatna čistina sa sve nepravednosti ako mu priznaš u momentu kad se sagriješio jer on ne želi da si pod krivnje ne želi da si van zajedništva jer samo u zajedništvu s njime si pobjednik i možeš ga doslovno predstavljati na zemlji to to on kroz tebe može činiti ono što je započeo a to je uništava dijela đavola po prvoj Ivanove 3 8 ja sam pravednost božja u Kristu Isusu nemojte da vam to što sam vam dao bude na policaj skuplja prašinu razmišljajte o tome to je izjavaj svetog pisma drugim korinčanima 5.21 On je moja pravednost On, On, ne ja a ja sam u njemu odijenut u njega i On mene vidi onako griješno ko što me vidi ovi neki ljudi a meni je svejedno kako me oni vide Mislite, ispovjedajte i govorite ono što o vama govori riječ Božja je vam mogu bolje reći? Nikako Je li On kaže da smo mi pravednost Božja u Kristu Isusu Je li to onda njegova volja za nas Pa onda nemojte veličan satanu, griješan sam smatrajte sebe mrtvima grijeho, smatraj se mrtvima grijeho Rimljanima šest smatraj se, smatraj se, ne, ali ja sam, nisam, mene je on, ja sam u robstvo, mene ništa ne može, da, ali prva Ivanova 5.18 kaže da neka je 18.19, a mi čitamo prvo 19.18 Nek je cijeli svijet pod zlim, kogašljivi, nas ne može da taknut, jer nas Isus Krist rođeni od Boga, nas rođene od Njega štiti Štiti, ne može me dotaknut, njegova krv me štiti Njegova krv me otkupila Prolivena I ja sam kralj i svećenik Boži Otkrovenje šest Ja sam njegov zastupnik na zemlje Dignite svoju svijest na nivo Kako nas riječ Bože ili Otac vidi Nemojte omalovažavati njegovo stvaranje Jer na križu se događa Kad prihvatimo Krista Veliki čin Boži u našoj duše On nas nanovo stvara o nas nanovo rađa O nas Jedan rađa Jednom prijevode Fežana 2.10 kaže da smo mi, njegovo umjetničko djelo Pa valjda je dijelo onako kakav je umjetnik Nemojte vrijeđati umjetnika Ja sam niko i ništa Griješnik Sotona me drži u šaci Ne mogu ništa Ja sam jednostavno crv Pa je to tako Božje stvaranje? Sasvim izjasno ne ne, on kaže hvala Bogu koji nas po Kristu Isusu uvijek uvodi u pobjedu Uvijek Drugim Korinčanima 2.14 Ne nekad, nego uvijek Koliko li će više oni koji su primili obilje milosti i dar pravednosti Rimljanima 5.7. Što su primili dar pravednosti Mi nismo zaradili pravednost Nego ju On zaradio za nas A mi je primamo po vjeri Ali svejedno radi i onda živi dostojno toga jer to je božja pravednost limljanima tri dvadeset jedan do dvadeset pazi sad ovo sad se bez zakona očituje božja pravda ili pravednost posvjedočena od zakona i proroka to je božja pravda po vjeri u krista isusa Amen. za sve koji vjeruju, jer nema razlike svi naime sagriješiš je koliko ih sagriješilo Svi i svi su lišeni Božje slave ili Božje milosti Jedan prijevod kaže, ista je riječ, valda Opravdavaju se besplatno Opravdavaju se i postaju pravedni, besplatno Čisti dar, milost je nezasluženi dar To mi se sviđa u Bibliji Jehovinih svjedoka Ne piše milost, nego nezaslužena dobrota To je prekrasan prijevod ne slažem se s njihovom doktrinom, Ali je dobar, dobra je ta riječ Pazi sad o Opravdaju se besplatno njegovom milošću Po otkupu u Kristu Isusu. Ili je On nama dao život Kad je umro Ili je kr prolivena i radi Ili ne radi Ali nemoj vrijeđati njegovo ime I njegovu žrtvu sa nedostojnim životom Nemoj ga raspinjati iz dana u dan Svojom nevjerom i krivom ispovjeđom mi smo velika ispovjed naše vjere š, Vjere u što? pa Vjerovatno ono što piše Jer ispovijest znači Reci ono što piše Homologeo na grčkom Reci ono što piše Di piše Očito, ne u 24 sata Učite od mene, dok sam tu Kako ja govorim Jer je normalni govor za neko ko zna Koja smo prava, povlastice i obaveze Pazi što kaže dalje Njega je Bog izložio kao pomirnu žrtvu Po vjeri Da u njegovoj krvi Pokaže svoju pravdu Ma čekaj malo Jesi ja došao i rekao sam da sam ja svoja pravda Ne, ja sam rekao ja se dići njime Krist je moj otkup i pravednost Krist Znači ja sam Božja pravednost U Kristu Isusa Drugim Korinčanima 5.21 Ja sam, znači, Božja pravednost u Kristu Isusu Krist je moja pravednost Prvim Korinčanima 1.30 I moj otkup, jel' tako? Ok I, I ja se dičim ne sobom 31. stih, nego njime A čim se vi dičite? Isusom, Kristom Pogledajte, dičite se kad Hrvatska pobjedi Dičite se kad vam pobjedi Ova stranka Dičite se kad vam ima neko u školi prođe spet Ja se tim ne diđim, ja se dićim Kristom Isusom Pazi sad ovo U svojoj strpljivosti Pazi, pazi, pazi Njega je izložio kao pomirnu žrtvu povjeri da u njegovoj krvi Pokaže svoju pravdu, u njegovoj krvi Zašto u krvi? Zato što je ljubav Božja sebe u Kristu žrtvovala Jer Bog je bio u Kristu ili ljubav koja je Bog ili Bog koji je otac i duh koji je ljubav koji je nagno Krista da siđe i da omogući Bogu koji ne moga pati da uzme tijelo da u tijelu pati jer je morala žrtva biti mora je grek biti okajan i onda je on njemu to omogućio i po njegovoj prolivenoj krvi ili žrtve je greh dokinut po krvi ali ne nemoj onda živjeti nedostojno toga ja sam otkupljen po Kristovoj krvi i paze sad ovo u njegovoj krvi ja sam Božja pravednost. Zamislite kako to zvuči moćno? Samo probajte to govorite istine pa da vidite što će vam se dogoditi duše. Kako je reklava jedna cura? Kao čovjek u ovom kategoriji, to, to, to su ti lepterići u trbuhovi. Ona došla na sat trvena bila sa mnom u stanu i kaže ona kad je izašla, čula se, maže nas s njom, kaže ona njoj ma koji lepteriću ovo su orlovi. Ovo su orlove. Pazi sad ovo. Da u njegovoj krvi pokaže svoju pravdu U svojoj strpljivosti Bog je naime izostavljao kaznu za grijehe Koji su bili prije počinjeni Da pokaže svoju pravdu U sadašnje vrijeme Tako htjede sam biti pravedan I činit pravednim Onoga koji vjeruje Isusa Što znači pravedan? To znači nema grijeha jer su otpuštene svi grijesi prošlosti staju pred križem jer događa se novo stvaranje, ja sam novo stvorenje, staro u minu, sve novo nastav. I duh Boži počinje, ne da on ne živi u meni jer mi živimo po tom duhu, on se oslobađa u svetosti kad se makne grijeh, a i živiš po njemu ne bi mogao živjeti, ali to se kaže. Duh Boži se nastanjuje u duši i to je sad njegov hram. Zar ne znate Da ste hram duha Božega On ne može prebivati gdje grijeh Prema tome To je totalno sotonska obmana Kako ljudi su vezani U ropstvu grijehu Sa mentalitetom Ja svaki put kad dođim Obavezno moram reći da sam griješnik Ne, to je sotonski nauk Drživa u, rop, u ropstvu ti živi dostojno I onda te njegova žrtva Krv čuva od svih napada Sotone i po njegovom duhu Filipijanima 4.13 Imaš snagu da nadvaš u svemu Ne u nečemu I onda po prvoj Ivanovoj 3 Stihovi 5 do 7 Ti ne griješiš Ne griješiš Ti kiksaš neka Zbog slabosti ali sve manje i manje ja sam baš pitao sad njih u splitu Dobre, koji bi vas Da je Isus Krist sad pored njega, da ga vidi Išao i onda spava sa susjedom ženom, neka digne ruku Niko, samo niko i ne znaju da je Kristu Ovo vam moram pročiti, da ne mislite da vam izmišljam, da ne mislite Da mogu vam citirati, da ne mislite da vam, da vam ja izmišljam, da znate da pišu knjize Pazi sad ovo Pazi sad ovo Uh, svaki koji čini grijeh, čitamo 1. Ivanovo 3, čitat ćemo 4-7 Svaki koji čini grijeh čini bezakonje, jer grijeh je bezakonje Ovo piše Djeci Božoj. Ovaj Ovo ovaj, znači uh, ispred toga, tik ispred toga rekao da smo Djeca Bože Pazi sad uh, Jer grijeh je bezakonje I znate da se on pojavi da oduzme grijeh Znači Krist Isus i nema u njemu grijeha A ja sam u njemu Nisam ja u njemu pa sam svaki dan ispred prečesti van njega pa moram opet ići u njega. Mislim, ljudi, vi ste zavedeni, ja vam to moram reći. To vam je kriva postavka. To vam je kriva postavka. Vi uzimanje pričesti i to, ako uzimate kruh i vina, navješćujete njegovu pobjedu prilikom smrti na križu, a ne poraz. Ti dođeš tamo radostan, čovječe, slaviš ga, hvalate Isuse Što me tva krvo čistila od svih grijeha I što me čisti dan danas od svake nepravednosti Amen, aleluja, čovječe Pačeš vidi kako će ti ta priča sjest na dušu Pazi sad ovo I znate da se on pojavi da oduzmi grijehe I nema u njemu grijeha Svaki koji u njemu ostaje ne griješi Je li ovo piše u pismo? sasvim izvjesno. Grčki tekst nije ne griješi, nego ne griješi svjesno Namjerno Kiksačeš pogotovo dok si bebe u Kristu, ali nenamjerno Ali te Duh njegovi iznutra opominje Duh njegovi iznutra te nuka da činiš pravu stvar I onda dolaziš k njemu, u si da si kiksa, On ti daje snagu, pokažiš se istinski, ideš dalje I manje i manje griješiš Ja sam sad puno, puno, puno bolji A bit ću puno, puno bolji kad se drugi put vidimo Nego što sam bio onda kad sam krenuo Vjerujte mi na riječ ja vam mogu reći istinski, istinski vam mogu reći da se to mijenja ako se istinski u Isusu. sto posto se mijenja ali ja ne dolazim s time ha ću ja ništa ne valjam ja ne mogu ništa pa vrijeđam njega Pazi dalje sjedni stik e, dječju se netko neka vas niko ne zavede tko pravdu čini pravedan kao što je on pravedan mi smo pozvani na djela pravednosti to je drugo sad Drugo je pravidnost Boživa Drugo je dijela pravednika. To je drugo Jel' tako ili nije? Pazi, pazi sad ovo Pazi sad ovo Tko, Osmi stih Tko čini grijeho džavla je Jer džavao griješi od početka Zato se pojavi sin Boži Da razori dijela džavla. de Pa sigurno ne u smokve nekoj pored puta Ili na neko, u nekom ciplu Nego u mene Svaki koji je rođen od Boga Svaki koji je rođen od Boga Ne čini grijeha Jel to piše u Svetom pismo Zato vam ovo, zato da znate da u Svetom pismu, prva Ivanova 3.9 Jer njegovo sjeme ostaje u njemu Čije pa Božje I ne može griješiti jer je rođen od Boga Amen. Najbolja poslanica za život nakon križa Najveći dragulj je prva Ivanova U njoj nemao iskupljenja Ona je tu kratka, ne nudi ništa Ali najbolja je za život sa kristom i u pobjedi pokristu zato je ovaj preporuča nakon seminu, da se to čita jedno sto puta, pa da onda onda sjedne Jelime, pratite me da smo? Prema tome, novo Božje stvaranje ne može biti nedostojno stvoritelja I to je treća svijesnost na koje morate raditi a četvrta u nizu Otkupljeni smo njegovom krvlju Izbavljeni smo iz vlasti tame jer nas je krvo čistila od grijeha I nema nas to onakro što više držati u vlasti I mi sebe smatram... Ja vam sad ovako... O, ja, vi vidite da ja ispovijedam riječ Da vas ne citiram Kološan 1.13 I 14 Rimljanima 6.11 Izdaja 53.4 53, To sam vam sad citira I prema tome Ja smatram sebe mrtvim za grijeh Po Rimljanima 6.11 I živim Bogu, isusu Kristu i znam, po Rimljanima 6.14, da On ne može gospodariti nadamno Ko? Pa Satona Zato što Krist gospodari nadamnom I ja sam sluga pravednosti, a ne grijehu I to je kršćanstvo Ili život Kristu nalikog I toga, nakon što sam odkupljen I što je cijena plaćena, i što je krv prolivena nema više onog što me u Božim očima čini nepravednim i stoga sam Božja pravednost jer je to bila njegova namisao, njegova žrtva, njegov viječni plan, njegov uradak, stoga sam ja što? Pravednost Božja u Kristu Isusu. I time je u mom unutarnjem biću bilo ostvareno novo stvaranje, i ja stoga više nisam stari nakon križa, nego novi Staro u minus sve novo nastaje Ne nešto, nego sve I morate uzrasti u ovoj svjesnosti Jer ko što vidite, ja vam citiram riječ Božju To je ono na ovoj prvoj stepenici I ove svjesnosti dijeteta Božeg su utemeljene na obnovljenom umu prema onome što piše u riječi Božjoj na što smo pozvani on kaže jasno i glasno obnovite vaš um ne suobličavajte se sa ovim svijetom Rimjanima 12.2 jasno i glasno prema tome nemojte slaviti sotonu jer on je vječno poražen i protivni kaže veliki sluga Boži taj čiju ste dobili to on je veliki sluga Boži. On kaže o Sotoni trebate imati samo jedno mišljenje A to je da je vječno poraženi protivnik Jer kaže Kološanima 2.15 Da ga je Bog Otac porazio križem Kristovim I da je on bio javno izvrgnut ruglo zna što znači javno? Da svi znaju Pa mu to pročitajte kad dođe Kad vas bude nešto plaćio, Daj da ti nešto pročitam i onda mu pročitaš, jel ti znaš da je istina Da nemaš prava na mene, da si poražen, kotešljivi Možeš ići skup sa svojim simptomima I onda kad budete uzimali prečest Što bi trebali uzimati na pravi način I to ne samo krug, nego krug i vina Onda dolazite slaveći pobjedu Jer smrt je s naše strane samo tako Izgledala Ali je s druge strane razla za najveće slavlje na nebu Jer je to pobjeda Pa ću ja sam nešto pročitati Samo na nađenji Gdje je to? Tu sam ja izvadio hebrejske riječi Da vi vidite što se dogodilo kad je Krist zna, Gledali stane firma imate vampira I onda imate Glogov kolaca Ok I onda imate sotonu I sve njegovo I onda imate križa i onda onako Ovako je to naš tatica napravio I zakuca mu srce Što se onda s vampirom dogodi Raspline se E, sada mi vidimo što kaže pisma Što se dogodilo Na križu Što mi navješćujemo Nemojte, znači ja vam ovo moram reći Da mi, vi meni budete sretni, veseli, snažni Super kršćani Pa da vidimo prve Korinčanje 11 e, Nisam siguran koji je to stih Da vas ne odvedemo strano. stranu gdje On kaže, da mi svaki put kad blagujemo svetu večeru Da vina mi minavješćemo njegovu smrt dok On ne dođe A to je 26 stih prvi Korinčana 11 Znači svaki put E sad Obično ljudi koji su zavedene A takvih je većina A objasnili smo, vi niste bili neki prvog dana Ja sam dobio poruku o osluškivanju od oca Našeg dragog Da vam kažem, znači posebnu poruku Što znači bit zaveden pa da vi razumijete što znači bezaveden Zaveden znači, kad ste vi pitali nekog Kad ste došli u neki grad po prvi put I trebate doći do nekog važnog mjesta Jer ste zbog tog došli u grad Da vam neko na cestu kaže gdje je to I on kaže, idete s ovom cestom I onda sto km tamo I onda trista km o I onda pitajte opet I vi idete tim putem A on vas je poslao u krivu stranu Vi ste zavedene, oke. Okay. Isto tako postoji jedan put i jedna istina u život koji nam je osiguran u Kristu Isusu i ako vi ne slušate njega koji vam ukazuje koji je put nego neke koji vam ukazuju nešto drugo, vi ste. To sam poruku dobio za ovaj seminar prvog dana ujutro dok sam osluživao pa smatram da nije loše ponoviti. Ok, stoga ste vi zavedeni. Ako vi navješćujete smrt tako da dolazite u crnine. Kristova vjerenica vam nije znate u crnini Ona vam ima bijele haljine okupane u krvi agančevom Ona dolazi širom nasmijanog lica sa podignutim rukama srce koje klikče od radosti i slavi onoga koje je oslobodio koji je njezin zaručnik jer ona je u bračnoj ljubavi Ona je zaljubljena ljubljena obljubljena Mislim, bar je tako u mom slučaju Ok, pazi sad ovo Čitamo za kraj Taman imamo vremena Hvala Isusu Čitamo Hebrez spomenute prije 12, 14 i 15 Ali onda ćemo se vratiti Na 14 i na jedno riječ Kaže ovako Kaže, budući da djeca zajednički Imaju tijelo i krv On uze dio u tome To je Isus mora uzeti tijelo i krv Da umre u tijelo i krvi Da pati Da onda na taj način Iskupi ono što je bilo učinjeno u tijelu Zato je uzelo Moraju uzeti tijelo da smrću satre onoga ko ima vlast nad smrću, to jest džavla i tako izbavi one koji su cijelog života bili u robstvu zbog straha od smrti ćemo ovo ponoviti ok budući da djeca zajednički imaju tijelo i krv on uze dio u tome da smrću satre onoga koji ima vlast nad smrću to jest džavla i tako, kako? Pa da ga satro izbavi one koji su cijelog života bili u robstvu zbog straha. Strah i robstvo. Strah i robstvo, Rimljani 8:14. Svi oni koji vodi duh boži, sinovi su boži. Svi oni koji vodi duh boži, sinovi su boži. A mi nismo kako kaže, ne kako on da kaže? Rimljani 8.15, kaže da smo mi Nismo primili duha robstva Nego duha posinstva Po kojem vičemo ćemo Aba oče Znači, mi više nismo primili duha robstva Da se bojimo Da smo u strahu Jer strah je od vraga A nama Bog nije dao duha straha Nego duha posinstva I kaže 2 Timote 1.7 da nam on nije dao duha straha Nego snage, ljubavi i zdravog razuma Znači, mi ne bi trebali bi u strahu, zašto? Jer onaj i ono što nas je držalo vezano za njega I on kroz to u strahu je satrt Pa da mi vidimo ovu rečenicu Pazi sad ovo Da smrću satre onoga ko ima vlast nad smrću To je džavla Vratite se na prve Korinčani 11.26, jer to je pričest Vi slavite, kad uzimate pričest, Kristovu pobjedu Tijelo i krv I to morate navješćivati Pa vidite kak' navješćujete Vi navješćujete pobjedo ili poraz Pa da mi vidimo ovu riječ satre Ja sam se jedan dan dao truda da mi vidimo što to znači Što, se, što je on to njemu napravio? Jer što ja imam od toga? Pazi sad što tu se krije iza te riječi na grčkom Pazi sad ovo Kaže ovako Jedna riječ Uništit Otklonit Poništit lišiti sile utjecaja i moće Učinit nesposobnim Nezaposlenim Neaktivnim Neoperativnim Uzrokova da osoba ili stvar Ovdje je satana Nema više nikakve dalje učinkovitosti Samo još mislili ga što zatuka Ali to nije sve Uzrokovati da nešto prestane Dokončati Otkloniti Anulirate, poništite Prestate, proći Dovršite ono, ono dokončate Biti rastavljen Ili otkinut od nečega Biti oslobođen od nečega Ili od nekoga Pazi sad, ovo je kraj Pazi sad, ovo je najbolje Ovim ćemo završiti Ovo je molitva Dokončat svaki daljni međuodnos s njime To je ono Brišen tvoj, mobi, tvoj broj mobitela Nemoj me više zvat Nemoj me više pisat Ne želim više čuti za tebe Nemam s tobom više nikakvog posla To slavite kad idete slaviti svetu večer Jer on je satro sotonom Jel' tako kažem? Mislim, to piše i to ja tako spajam. Pa hvala ti, Oće, onda na tome. Je li to je ne zahvalati ti, Oće, na tome, na takvoj bezgraničnoj ljubavi i milosti. Što si nam je pokazao i obilato izlio na nas u Kristu Isusu. I neka tebi jedinome, jedinome, jer ti jedini to zaslužuješ. Bude sva slava. Ne 45% Sva slava Sva čas Ne 78% Sva I hvala Ne 33% Nego sva Sad I u vijeke, vjekova To znači i sve dane popute Pa vi vidite kome dajte slavu, čast i hvala Amen Amen